וליצחק לך אתתננה ולזרעך אחריך אתן את הארץ. ויעל מעליו אלוהים במקום אשר דיבר איתו. ויצא ויעקב מצבה במקום אשר דיבר איתו מצבת אוון. ויסח עליה נסח ויצוק עליה שמן.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 זקן ושבע ימים, ויקברו אותו עשיו ויעקב בניו.